Sziasztok, aki nem ismer, Ricsi vagyok. Én valaha jártam, Most már inkább csak tényleg a vendégségbe jövök néha. Um, viszont azok, akik ismernek, azoknak szeretnék pár szót mondani arról, hogy mi folyik most az életemben. Uh, mert ez a rész, ami, amiről ma szó van, az, az most tök jó jött. Mert pont ilyen időszak van az én életemben is kicsit a várakozásról lesz szó, és az ígéretekről. És hát mivel, hogy én nem vagyok jó a kommunikációban, nem, nem szoktam üzeneteket küldözgetni, vagy levelezni emberekkel, ezért sokan nem tudják, hogy mi a helyzet most van. Szóval most összementem a főiskolára, ahol <gül> jártam, most ott dolgozok, és jött egy lehetőség, ami két hét múlva fog megtörténni az életemben, hogy Kínába utazok tíz napra. É, igen, ez elég durva, mert egy olyan területre megyünk, ahol hát nem nagyon jó dolog kereszténynek lenni. És, és nagyon érdekes, én leginkább videózni fogok ott, mert van egy misszionárius család, akik egy keresztény iskolát vezetnek, egy olyan területen, ahol, ahol azért nem éppen a legbarátságosabb viszonyok vannak, és mellette van egy ami amit így próbálnak igazgatni, és, egy, és egy, egy olyan gyülekezet, ami, amiről így nem nagyon beszélhetnek. Ez vagy egy ilyen endogran gyülekezet. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és már alig várom, hogy ott legyek. Úgyhogy ha 14 23 huszonharmadikáig nincs miért imádkoznod, akkor gondolj rám. Mert, mert akkor légy szíves, tegyetek való listára, mert szükségünk lesz rá. Hárman megyünk. És uh, hát ja, elég kemény lesz. Úgyhogy még én se tudom, mire csak ők se tudják, mire számítanak, mert még soha nem, ez a, ez a missziós házaspár soha nem fogadott egy csapatot sem. Szóval valami nem tudják, hogy mi az, amit csinálhatunk, mi az, amit nem. Érdekes lesz. Az a nagyon véletek. Köszönjük. azt mondta nekem, hogy ott fejezte be, hogy elkezdte uh, józsu kiosztani a földterületeket. És kb. Én is onnan fogom folytatni, annyi különbséggel, hogy nem fogok minden, még a verset felolvasni, mert hogyha ha csak így ránézünk, meg elolvassuk ezeket a verseket, első ránézése nagyon unalmas. Mert ez az ember, ez a, ez a törzs ezt a területet kapta, az azt kapta, aki nem szereti a földrajzot, annak ez végképp unalmas, aki bajban van a nevekkel, már az elején elveszik. Szóval, hogy nem, ha nem, nem megyünk igazán bele a, a jelentésekben, meg a tanulmányába, akkor úgy gondolom, hogy, hogy most kicsit időpocsékolás lenne felolvasni. Minden azáltal szerintem hatalmas kincsek vannak benne, de én most másra fogok koncentrálni. De annyit hozzáfűznék ezekhez a versekhez, hogy ha ez egyszer leülsz tanulmányozni ezt a fejezetet, akkor, akkor rájössz, hogy, hogy a, a, a hitünk alapja található meg itt. Miért mondom ezt? A zsidókhoz írt levél szerzője kijelenti, hogy a, hogy a hit a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ha visszamegyünk a, a kettő mózeshez, sőt, nem, visszamegyünk az egy múzesbe, Ábrahamhoz, akkor, akkor kap Ábraham egy ígéretet, hogy, hogy ezt a földterületet ezt az ő utódai fogják kapni. És ez akkor történt, amikor Ábrahám már közül száz éves volt, és még nem volt gyereke. Szóval, hogy már ő ott kapott egy olyan ígéretet, ami, ami úgy tűnt, hogy soha nem fog beteljesedni. És eltelt Négy év, több mint négy év, és hol találják magukat az utódai? Egyiptomban, fogságban. Megint egy olyan, olyan helyen vannak, ahol az úgy gondolná az ember, hogy hát abból az ígéretből egy hamar még semmi nem lesz, lehet, hogy soha nem lesz belőle semmi. De utána kiértek Egyiptomból, úgy gondolták, hogy na végre, megyünk, meg lesz az az ígéret. Erre mi történik? Vétkeznek, és még 40 évig mászkálnak a pusztában. Egy olyan, egy olyan terület, amit 11 nap alatt meg lehetett volna tenni, 40 évig kellett vándorolniuk. Meg lett nekik ígérve, de nem kapták meg akkor. Miért nem? És ez egy szó, a bűn. És ez mindenkinek ott van az életében. Izrael vétkezett az úr ellen. Ugye van a történet, amikor Mózes felment a hegyre, és hogy megkapja a parancsolatokat, amiket majd tartaniuk kell, és nem jött, nem jelentek meg, és, és, és ezért a nép el, elfordult Istentől. Rögtön elkezdett egy, egy aranybórjúti imádni. Ha ennél jobban visszamegyünk, már az elején rögtön elkezdtek panaszkodni. Alig, hogy átmentek egy hatalmas csodán, azon, hogy a tenger kettén nyílt. Azért az nem egy olyan dolog, amit minden nap lát az ember. Átsétálnak száraz cipővel, vagy saruval, két napra ráéhesek, és rögtön panaszkodnak, és elkezdik mondani, hogy, hogy azért hozta ki őket ide Isten, hogy megölje őket. Mert egy egyiptom sokkal jobb volt. A szívünkben van a lázadás. A szívünkben van az, hogy ha Isten ígér valamit, akkor azt nem veszük komolyan. És, és ez a probléma. De Isten akarata az, hogy, hogy a népe, mi is, meg legyünk győződve arról, és bizonyosak legyünk abban, hogy, hogy amit ő egyszer megígért, akkor ez be fog teljesülni. Az, az Nem fog csak úgy eltűnni az az ígéret. Az ige azt írja, hogy, hogy Isten nem hazudt olyan meg önmagát. Ha azt mondta, hogy ez meg fog történni az életedben, akkor ez meg fog történni az életedben, és, és nem tudsz ellene semmit tenni. És... Hozzá sem tudsz adni. Ahogy mondtam, nem fogom felolvasni ezt a részt, de van egy igevers a végén. A 13. fejezet utolsó igeverse, a 33-as, azt mondja, hogy Lévi nemzetségének pedig nem adott Mózes örökséget. Az ő örökségük az Úr, Izrael Istene, amint megmondta nekik. Háttér sztori. Ugye az van, hogy meg, Isten megígérte, hogy lesz mindenkinek különböző terület, és Mózes mondta, hogy hogy lesz hogy kiosztva. De hát Mózes nem léphetett be erre a terület, területre. Ezért Józsuénak most itt a feladata, hogy kioszsa ezeket a földterületeket. De Lévi törzse egy kicsit más volt. Lévi törzsének az volt az egyéni egyén ilyen ismertető jele, hogy ők voltak a papság. Hogy abban a törzsben, ha valaki férfinak született, az automatikusan beállt a sorba, hogy majd ő pap lesz. Nem volt választása. Milyen jó nekik, nem? tudták, hogy mit kell csinálniuk végül. Igen, ott nem volt olyan, hogy körbesétáltak egy csarnokon, megnéztek 40 iskolát. Ebben megy. Jó lesz neki ott. Nem kaptak földet. És van egy kérdésem számodra. Mi az a pont. Opa, mi az a pont, amikor azt tudod mondani, hogy ez már elég. Mert Magyarok vagyunk, mi nem mondjuk ezt. Nincs olyan. Nem? Hogy... Sosem elég. Hogy vagy? Jól. Bővebben nem jól. Mindig, mindig van valami, amit hozzá tudunk tenni. Van egy, egy sztori, Én mai napig nem tudom, hogy kitalál történet, vagy megtörtént a valójában, de gyakran emlegetik, hogy, hogy egy gyárigazgató egyszer hallotta, hogy azt mondja az egyik munkása, hogy ú, ha kapnék 500 ezer forintot, valószínűleg nem ezt mondta, de most ezt mondom, akkor ú, milyen boldog lennék. És hát azt ez az a gyárigazgató, hogy, hogy hát olyan rég láttam már egy boldog embert, ki, kiállított neki egy csekket 500 ezer forintról, másnap odament, és azt mondta, hogy örülök, hogy boldogá tehetlek. És adott neki 500 forintos csekket. És mikor sétált el, hallotta, hogy azt mondta ez a munkás, hogy ah, miért nem mondtam egy milliót? <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Sosem elég. Hmm. És ez nem csak a magyarokra igaz, a világ minden emberére igaz. Hogy... Hát az a kabziság jele. Igen, kabzsik vagyunk, hogy, hogy sosem elég. De azt mondta, azt mondták itt, hogy lévi nemzetségének Isten az öröksége. Neki meg kell elégednie Istennel. Ő nem kap földterületet, bizonyos városokat, Amiben élhetnek, de, de nincs egy kifejezetten egy olyan terület, ami az övéké. Az ő feladatuk az, hogy Isten házáról gondoskodjanak. Az ő örökségük ez. Ha te olyan vagy, aki keresi az úgymond a applikáció, igen. Azt, azt, hogy hogy még igaz, mondjuk egy fejezetben látsz, hogy hogy tudod te azt alkalmazni az életedben, akkor akkor ez az igevers, amit igazából te keresel ebben a fejezetben. Mivel ugye azt mondja, hogy az örökség az Úr Izrael Istené, amint megbonta nekik. Ők ezt meg is kapták ígéretnek, tudjátok, hogy hogy, hogy hogy ti, te, Lévi, neked meg kell elégedned velem. És két ok van, amiért ez az igevers nagyon, nagyon használható a mi életünkben. Az első az az, hogy, hogy mi arra lettünk hívva, hogy papok legyünk Krisztusban. Egy Péter 2-ben ezt olvassuk, a 4 -5. vers, hogy Járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott becseskőhöz, és ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel a lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek, <coughs> Jézus Krisztus által. Egyértelmű. Arra lettünk hívva mi is, hogy papok legyünk, ugyanúgy Lévi törzsára volt hívva. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ez lesz a fő foglalkozásunk. Egyeseknek. Talán. De. De így fel kell épülnünk és szent papságá Krisztusban. És ez egy olyan dolog, hogy, hogy ugye, hogy a pap mit képvisel? A pap az egyházat képviseli, Krisztus testét képviseli, magát úgymond Isten képviseli. És nekünk is ez, ez kell az életünkben, hogy, hogy képviseljük Istent és a kereszténységet a jobbik fajta kereszténysége. A második ok az az, hogy a mi örökségünk sem olyan dolog, ami kézzel fogható. Kolosé 1, 12-13-ban ezt olvassuk. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. A mi örökségünk az, hogy a világosságban járunk. Hogy az igazságban járunk. Amikor megtértem, nem kaptam egy autót, vagy nem kaptam egy házat. Mert az én örökségem nem, nem ilyen földi dolog. Nem egy kézzel dolog. Az egyetlen dolog, amit kaptam, amikor megtértem egy biblia. De... A mi örökségünk az az, hogy az igazságot ismerhetjük és abban járhatunk és, és többét nem kell elhinnünk a sátán hazugságait, nem kell elhinnünk amit a világ próbál mondani nekünk. És szerintem ez, ez sokkal többet ér mint, mint egyes földi dolgok. És hogy megyünk tovább a 14. fejezetre akkor egy, egy bizonyos személy kerül um, középpontba, ő pedig Káleb. És ez. Kállapot egy nagyon érdekes forma itt a, a Bibliában. Nem tudunk róla olyan sokat, mint azt szeretnénk, de amit tudunk róla, az, az, nagyon, az, az nagyon olyan dolog, hogy, hogy azt az szeretném, hogyha róla egyszer elmondaná el valaki. Majd, nem tudom, hogyha lesz gyerekem, megtanítom neki ezeket a mondatokat. De <gül> mi tudunk, hogy kezdődik Kálepp története. Ugye még, még nem tertek át a, a, a, a tengeren, vége van a 40 éves vándorlásnak, és van egy rész, ami ma már látják Kánaánt, de van víz, és nem mehetnek át, mert Mózesnek megtiltotta Isten, hogy belépjen arra a földterületre. És ugye ott van velük egy nép, ami hát nagyon sokan voltak. Nem, e, És mit csinál Mózes? Minden törzsből kinevez ki, ki egy-egy személyt. És e, ezeket elküldi Kánán Földjére, hogy kémlejjék ki a területet. Mert hát senki nem megy be vakon sehova. És visszajön ez a 12 kém, és tíz azt mondja, hogy és mindegyik azt mondja, hogy hatalmas szőlők, hatalmas gyümölcsök, teljel mézzel, folyó föld, de amilyen hatalmasak a gyümölcsök, olyan hatalmas az ellenség is. Ugye 12-ből 10 kezdi mondani a negatív dolgokat. Túlerős az ellenség. Hatalmas városok, hatalmas falak. Jaj, ebből semmi jó nem lesz. De kettő, viszont teljesen az ellenkezőjét mondja ennek, Káleb, és a másik kém amúgy Józsui volt, aki írta ezt a könyvet. Úgy voltak vele, hogy ha Isten minket be akar vinni oda, akkor nincs ember, aki megállít. Hiába hatalmasak, meg minden. Még a tíz kém a saját erejéhez mérte fel az ellenséget, addig ez a kettő Isten erejéhez mérte fel az ellenséget. És nincs olyan, aki ellen tud állni Istennek. Amen. És emiért... Józsuién kitartó volt a hitében, amely amennyire bízott Istenben. Mózes megérte neki, hogy ahova most elmentek kémkedni, az a földterület, az övé lesz egyszer. Egyszer. És pont elérünk egy olyan részhez, hogy, hogy mindenki meg fogja kapni azt, amit, amit megígértek neki. Kálev ki fogja jelenteni, Nekem nagyon tetszik, hogy. Még marad itt. Szóval Kállavének itt lesznek kielentése, amik nagyon érdekesek. <kül> Szeretném olvasni a 11. fejezet 6-tól 9-ig. Akkor odamentek Józseéhoz, Júda fiai Gilgába, és a Kenézi Kaleb, jefuná fia, ezt mondta neki: Te tudod, mit mondott felőlem, és felőled az Úr Mózesnek, Isten emberének, Kádés barneában. 40 voltam, amikor elküldött engem Mózes, az úr szolgája Kádés barneából, hogy kínláljem ki a Földet, és én olyan hírt hoztam neki, ami a szívemből jött. Testvéreim azonban, akik velem együtt jöttek, elrémítették a nép szívét. De én mindenben híven követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon alapon a szavakkal. Bizony az a föld, amelyre lábad lépett, a tiéd és féidé lesz. Örökségül mindörökké, mert tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Lálebb itt most Mózes-t idézte. Szóval nem a saját saját önzőségéből, egójából mondta ezeket a mondatokat itt a végén. De nekem nagyon tetszik, hogy azt mondja, hogy hogy én mindenben híven követtem az Urat, az én Istenemet. És ugye azt olvassuk, hogy Mózes is ezt mondta róla, hogy, hogy ő tökéletesen követi az Urat. És mit jelent az, hogy tökéletesen követjük az Urat? Mert ugye senki se tökéletes, ugye? Ezt tudjuk. Tökéletesen követni Isten azt jelenti, hogy százszerződekig megbízni az ő ígéreteiben. Semmi mást. Ha beszállok az autóba, és nem én vezetek, akkor én tökéletesen követem azt a szemét, aki vezet. Mert megbízok abban, hogy ahova ha hova vezet, az az jó dolog. Ha nem bíznék meg benne, nem szállnék be a kocsiba valószínűleg. Fontos az, hogy, hogy, hogy, hogy merjünk támaszkodni Isten égéleteire. És fontos megkérdezni Istent azt, hogy mik az ő ígéretei számunkra. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy mi az, amit ígér. Senkit sem szeretünk vakon követni. Nem szeretünk csak úgy menni, ha valaki azt mondja, hogy gyere majd, majd elmondom, hova megyünk. Az, az, az általában az nem jó, azt az nem szeretjük. Most az egyik ismerősem nemrég volt Izraelbe, és mesélt egy történetet, hogy, hogy hát elmentek, és egy csapattal mentek, túravezető, meg minden, nagyon, nagyon modern volt az egész, de a túravezető, ugye, az onnan volt Izraelből, ők pedig délután ilyen alszanak, szóval ők, ők én féle népem, alszanak délután, és mondta, hogy hát nincs túravezetés, mert hát ma, ma pihi van, majd holnap lesz túravezetés. És hát a haverom ő, ő úgy gondolta, hogy... <kül> neki nem kell túravezető, amerikai, szóval van egy ilyen kis, az a kis ego, hogy ő, ő mindent ismer. Ezt azért merem így mondani, mert ő is ezeket a szavakat használtak. És um, elindultak. Átmentek az egyik kapun, átmentek egy, egy, egy kis alduljáron, átmentek egy, egy, egy, egy ilyen kis hítszerűségen, és hirtelen azt vették észre, hogy megváltozott a betűtípus. Az, hmm. nem arabul, és nem, nem héberül, hanem arabul volt kírva minden, mert eltévedtek, és bementek a, muz, a muzulmán negyedbe. Senki nem szeretne este hat után a muzulmán negyedbe sétálni, ha nem vagy férfi és muzulmán. Szóval ott voltak, és egy férfi, ez tetszik, egy férfi sosem téved el, csak egy darabig nem tudja, hogy merre van. Igen. A, szóval ő nem akarta beismerni, hogy eltévedt, ezért úgy tett, mintha minden, minden rendben lenne. De egy idő, mert úgy ott volt vele a felesége, és akkor, de egy idő után látszott az arcán, hogy nem tudja, hogy mit csinál. Nem ismeri az arab betűtípust, nem tudja elolvasni a dolgokat. Egyáltalán nem is emlékszik, hogy merről jött. Mert ugye ilyen sok kis utca van, meg stb. Bazár mindenhol. Mindenki ugyanúgy néz ki. Le van takarva az egész feje. Még a fickóknak is ott van az a a fejükön, mert ugye a nagy hőség miatt. És egyszer csak megjelenik ott egy forma. mosolyog, kedves. Van négy foga. És azt mondja, nagyon jó Angol azt mondta, hogy eltévedtetek, kövessetek engem. És hát, hát az, most azt gondolta, avarom, hogy vagy megölik, ott egyik sikátorba vagy tényleg kivezeti őket egy jó helyre. És már 40 perce követték, közben a srác folyamatosan a telefonon volt, ők kérdezték, hogy merre megyünk, mindig csak így, így csitigatta őket. És akkor már, hogy ez, ez elég gyanús. És azóta szerencse, hogy pont megláttak egy kaput, amire emlékeztek, hogy azon átjöttek, Úgyhogy ott, ott elbúcsúztak ettől az embertől, és, és, ment, és mentek a kapu felé De amíg, amíg követték őket, addig a felesége az kétszerűen nem elájult, annyira, annyira félt. A srác ugyanúgy félt, csak hát egy férfi nem mutatja ki azt, hogy fél fel, a felesége előtt. Tehát ők mentek. Ha valaki nem mondja el, hogy hova megyünk, az félálmatás, nem? Azt az, az, az nem szeretjük. Én, én annyira szeretem pontosan tudni, hogy még az időpontot is megkérdezem, hogy mikor érünk oda. Amikor felszállok egy vonatra, és nem tudom, hogy kávé, mikor érek be a megfelelő megállóra, én megkérdezem a kalahusz, hogy mondja nekem pontosan időre, mert tudnunk kell, hogy mikor, hova megyek. Egyszerűen tudnunk kell. Ugyanúgy vagyunk Isten ígéreteivel is, hogy nekünk tudnunk kell, hogy mik Isten ígéretei az életünkre. Különben, különben el vagyunk veszve. Ki ismeri az Alice Csodországban. azt a mesét? Meg gondolom elég sokan, hát elég híres. És a mesében nem, de a könyvben van egy, egy, egy párbeszéd, ami, ami nagyon szeretek alkalmazni még a mai napig az életemre. Ugye amikor Alíz kábé kicsit eltéveld, és találkozik a macskával. És akkor megkérdezi a macskától, hogy melyik a jó út? Merre menjek? És megkérdezi a macska, hogy hova szeretnél menni? És akkor Alíz azt mondja, nem, nem tudom. Akkor mindegy, hogy merre mész. <gül> és, és így vagyok én. Ezt nagyon szeretem, hogy ha nem tudom, akkor mindegy, merre megyek. Valószínűleg rossz irányba fogok menni. Uh -huh. De ha tudom, hogy hova megyek, akkor csak egy irány létezik. Lehet kisebb ter kerülőkkel menni, de csak egy irány létezik. És Kalebnek itt egyértelmű volt, hogy merre kell menni. Káleb tudta, hogy menni kell, el kell foglalni ezt a területet, mert tudta, hogy egyszer meg fogja kapni ezt a területet, ahova először elment kémkedni. Ismerte Isten ígéretét a saját életére nézve. 10-től 12-ig, ugyanitt ezt olvassuk. Most pedig íme az Úr életben hagyott engem, ahogy ígérte. Most van 45 esztendeje, amióta az Úr szólt egy dolgokról Mózesnek, amikor Izrael a pusztában bolyongott. És íme, 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az erőm, most is olyan az erőm a harchoz és a járásra, kelésre. Most azért ad nekem azt a hegyvidéket, amelyről szólt az Úr azon a napon, mert magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagyvárosok. Hát, ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogy megmondta az Úr. Én imádom az ilyen embereket, amilyen itt Kálep. Egyszerűen tudta, hogy mi az övé, és azt elvárta, hogy megkapja. Keresztényeként sokszor vagyunk olyanok, hogy, ha ja, nem, majd, majd, ha az Úr is azt akarja, nagyon egy ilyen álszerénységet közben, ez úgy, mutatjuk egymig, nem kell, nem kell, a másikkal len, meg, meg így próbáljuk elkérni, hogy azért adod át, csak, tudod, legyen meg a ké, a látszat, ahogy alázatos vagyok. Tudta, hogy mi jár neki. És, és ragaszkodott hozzá. És van fár dolog itt, amit, amit elmond magáról, amit egyszer majd én is el szeretnék mondani magamról. Az egyik az, hogy még ma is olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam. Amilyen akkor volt az erőm, most is ugyanolyan. És itt nem a fizikai erőre gondolok, én. Ő arra gondolt. Én nem. <tos> <tos> <tos> Kállap 85 évesen a csatamező legelején harcolt. Még mindig. Vívta azokat a csatákat, amiket, amiket kellett. És úgy gondolom, hogyha fizikailag nem is vagyunk 85 évesen olyan fittek, mint 40 évesen, lelkileg muszáj, hogy olyan fittek maradjunk, ugyan olyan erősek. Sőt, úgy gondolom, hogy minél idősebbek vagyunk, annál erősebbnek kell lennünk lelkileg. Úgy... Ú az évekkel, ahogy az évek nőnek az életünkben, úgy kell a hitünknek is növekednie. Pál elmondja, hogy, hogy nem lehet folyamatosan tejen élnünk. Előbb-utóbb rá kell térnünk egy keményebb eledelre. Rá kell térnünk a húsra, ami, ami sokkal táplálóbb, mint a tej. De ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha ha kitartóan kutatjuk az Istennel való közösséget. Muszáj, hogy, hogy lelki síkon ugyanúgy fejlődjünk, ahogy fizikai síkon fejlődünk. Lelkileg ott kell lennünk azokban a csatákban, legelő, és vívnunk kell a harcainkat. Ugye szoktuk mondani, hogy, hogy a sült garomb, az nem röpül a szánkba. Ugyanúgy vannak Isten igérete is. Nem olyan, hogy én leülök ide, aztán várok, aztán eltelik pár év, és hopp, beteljesült Isten ígérete. Ez sajnos nem így működik. Nekünk ugyanúgy tennünk el az ahogy Kállert tett az az ígéretekért. Mennünk kell, és meg kell vignünk a saját csatánkat. Sokszor hallottam történeteket, hogy az emberek abba, szolgálat, abba a szolgálatot, hazamennek abból az országból, ahol misszionáriusok voltak, csupán azért, mert nagyobb lett a család, vagy elkezdenek idősebbek lenni. Beszélgettem, múltkor az egyik pászorhavarommal, akinek a gyülekezetében, volt egy, egy, egy, egy, egy úr, aki hát nem, nem öreg, szóval nem, még, de még nem is idős, hát csak, csak már nagyobbak a gyerekei, egyetemi csakorúak és kérdezte tőle az a pásztorbarátom, hogy, hogy nincs kedve szolgálni újra, vagy ideig abbajt, és és azt mondta, hogy hát itt vannak a fiatalok, szolgáljanak ők, nekem már nem kell és ez nagyon engem az nagyon furcsa volt, mert a szolgálat, az, az, nem az, az nem az egyedülálló fiataloknak a sportja. A szolgálat az, az, az mindenki számára ott van, mindenki számára elérhető, és, és, és szerintem, szerintem fontos. Jó, persze, nem azt mondom, ne értsen senki félre, nem azt mondom, hogyha... Ha 200%-ban elfogy az energiát csak azért, hogy végre beérj Gyülibe, mert az összes gyereket másik irányba rohangál, és már itt vagy, és csak arra vágysz, hogy végre lelkileg fej, táplálékot kapj, nem azt mondom, hogy muszáj szolgálni. Ez nem egy, egy kényszerített, erőszakos dolog az ember életében. De, de fontos, hogy, hogy a lelki fejlődésünkben ugyanúgy ott kell lennie a szolgálatnak is. De mindenkinek meg kell találnia persze... Azt a szolgálatot, ami, ami, jó, ami illik hozzá, amivel tud adni Istennek. Például, engem soha nem fogtok dicsőítést vezetni, látni. Mert az, az inkább elvétel Istentől, nem adás Istennek. Lehet, hogy soha többet nem jönnétek, ha egyszerén vezetnék dicsőítést. Soha. Soha. Nem mondod, soha nem mondom, soha. Oké. Okay. Megpróbálná a hiteteket az, ha imezedném a dicsőítést. Káleb itt nagyon jól szimbolizál egy igazságot, amit a Biblia ír. Zsidókhoz írt levél 6.11.12 szerint. Kívánjuk pedig, hogy mindegyik kötők ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménység teljes bizonyossága iránt mindvégig, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békétűrés által öröklik az ígéreteket. Nem a kapacitás hiánya az elszomorító, hanem a nem akarás <coughs> növekedése. Amikor, amikor egyszerűen nem akarunk elfogadni dolgokat, mert mert úgy látszik, hogy nem lesz belőle semmi. Az a szomorú. Nem az, hogy, hogy nincs energiá szolgálatra, vagy arra, hogy, hogy kitartó legyél. Azt mondja, hogy akik hit és béketűrés által öröklik az ígéreteket. És itt Kálev hatalmas példa erre. Ő hit és várt türelmesen. Azt mondja, hogy 45 évig? Várt rá? 45 percig nem tudok várni valamire. Nem, hogy 45 évig. És mi nagyon jók vagyunk abban, hogy besegítsünk Istennek. Mm. Emlékszem, amikor uh, még középiskolába jártam, de tudtam, hogy Isten arra hív, hogy bibliaiskolába menjek majd egy főiskolára. És úgy gondoltam, hogy én majd besegítek Istennek. És, uh, és így Előre elkezdek tanulni, elmegyek ilyen kisebb konflikra, amik vannak ilyen évközben. Szóval úgy vagy, én előre így készülök erre, hogy én már oda megyek és én leszek a király. Készen van. Mert van egy tantárgy, ami nagyon nehéz megcsinálni, mert így le kell ülni minden nap, és legalább 45 percig hallgatni Chuck smith aki már nincs köztünk, és nagyon lassan beszél. És nem elaludni. És nem elaludni. Szóval a 45 perc alatt, amit mond, én azt elmondom nektek, 15 alatt. De volt ez a tantágy, és nagyon nehéz volt, de úgy gondoltam, hogy én előre dolgozok. Az, hogy én előre dolgoztam, az nagyon jó volt abban, hogy rombolja azt az időmet, amit a középiskolára tudtam volna fektetni. Úgyhogy, ö... Úgyhogy nem jó. És Sárára és Ábrahámra. Ábrahám, lesz fiad! Sára neleves, lesznek te gyereketek. Sára, mit gondolt? Hát én meddő vagyok, de itt a szolgáló. Segítek. De Istennek nincs szükséges segítségre. Amiért Sára segíteni akart Ábra, Istennek, abból most háborúk vannak. Azt hitte, hogy ő, ő majd be tud segíteni. De az, amit ő csinált, az miatt van, hatalmas, konflikt, hatalmas konfliktusok vannak most a keleten. Egyszerűen ne próbáljunk meg besegíteni új, hogyha, ha nem vagyunk képesek besegíteni. Ahogy mondtam, én utálok várni. Egyszerűen nincs rosszabb, mint amikor azt mondják, hogy légy türelemmel. Még időbe vagyok. Mondtam Domónak, hogy csak három órás biblioórával készültem, úgyhogy nyugodjatok meg. Főiskolás módszert használunk. Csak viccelek. Pár héttel ezelőtt valaki vett nekem egy fényképezőgépet, egy kamerát, Nem. és mondta, hogy ezt megveszi nekem, és teljesen mindegy, hogy mikor fizetem vissza. Csak, hogy tudjam használni, mert nagyon sokszor kölcsön kérek mindig kamerákat, és, és elég nagy kínlódás néha ez az egész. Szóval megrendeltük egy pénteki napon, és azt írta a holnap, hogy egytől három munkanap a kiszállítása idő, hogyha van készleten. Szóval megrendeltük pénteken az alapból két nap extra, mert szombat-vasárnap nincs kiszállítás. Hétfőtől három nap, és küldtek egy e-mailt, hogy egy kicsit tovább fog tartani, mert az egyik lencse, amit rendeltem, nem volt készleten, csak raktárom. Szóval két hetet kellett várnom a kamerára, hogy megérkezzen. Két hétig én, én nem tudtam aludni. De minden nap vártam a postást. hogy jöjjön már. Minden nap üres kézzel jött, legalábbis számomra. Ez csak egy kis dolog, és ez egy rövid távú dolog. De amikor nem tudunk várni a rövid távú dolgokra, akkor hogy tudunk várni a hosszú távúakra? Egyszerűen sokszor teljesen elfelejtjük ezeket is. És uh, igen, vagy az történik, hogy, hogy nem tudunk várni, és besegítünk Istennek, vagy pedig az történik, hogy elfelejtjük. Elfelejtkezünk Isten égéreteiről. És nem is tudom, melyik a rosszabb igazán. De nézd És Kálebet. Kor nem számított neki. 45 év telt el. Azt mondja, hogy, hogy ez ereje még mindig ugyanolyan, Még mindig simán legyőz városokat. Sőt, itt mondja, hogy én tudom, hogy kik vannak ott. Tudom, hogy hatalmas városok, erős emberek, de hát Isten nekem adta azt a területet. Szóval most oszd ki, haj menjek, nép, törzsemmel, és elfoglalom azt a helyet. többi területen, amit nem olvastam fel, abban mindenki biztonságra lelt. Bárhova, ahova ezek lettek, ezek az emberek rendelve, ott nem nagyon voltak háborúk már. Ha még mindenki a biztonságot kereste, addig, addig Kálabb képes volt azt mondani, hogy, hogy ad nekem azt a helyet, ahova mennem kell, és teljesen mindegy, hogy mi van ott, én elfoglalom. Tudta, hogy ha az Úr vele van, akkor senki nem lehet ellene És az utolsó mondat ebben a fejezetben az az, hogy a Föld pedig megnyugodott a háborúktól. És azt most átviszik csak a lelki értelembe. Hogyha te bízol Istenben, hogyha te te tisztában vagy azzal, hogy mit ígért neked, és nem a körülményekre tekintesz, hanem csak előre nézel. Hogyha felveszed azt a azt, a szeme, azt az ellenzet, amit a lovakra szoktak feltenni, nem, nem tudom, milyen hívják, és csak arra nézel, ami előtted van, akkor ennek áldás lesz a vége. Ennek a földnek, ez a föld megnyugodhatott. nem Háborúmentes lett egy, egy jó darabig, Valószínűleg most már nem az. De, de akkor az volt. És, és a békesség az, az egy áldás mindenki számára. Ha nem megy az, hogy ragaszkodsz Isten ígéreteihez, akkor, akkor bátorítani szeretnének, hogy, hogy minél, amikor úgy érzed, hogy ha ehhez nincs erőd, akkor, akkor, akkor néz Jézusra. Ő, ő, a, ő a mi kősziklánk. Ő a, hát. ő, a, ő, a, ő a biztos támaszunk. Ő az, akire ha építünk, akkor bármilyen vihar jöhet. Megmarad a házunk. Az a lelkiház. Az egyik kedvenc történetem az új szövetségben, amikor, amikor hatalmas vihar van a tengeren, és uh, négy halász, meg a többi nem, ember kétségbe vannak esve. Négy halász, kétségbe van esve a vizen. Azért az, az, az durva. És Jézus ott sétál a vizen, és, és, és azt mondja Péternek, hogy gyere, gyere ki hozzám. Ott-ott volt ott egy ígéret. <gül> gyere ki, nem fulladsz meg. <gül> És Péter elkezd járni a vizen, és amíg Jézusra nézett, addig nem volt probléma. De amikor elkezdett oldalra nézni, a viharra, a hullámokra, akkor rögtön elkezdett süllyedni. A zsidókhoz írt levélben mondja, hogy ő a biztos horgonya a mi lelkünknek. Ő az, amiben ha, ha lehorgonyzunk, ha az ő ígéreteiben le tudunk horgonyozni akkor nincs szükségünk semmi másra ahhoz, hogy, hogy elsódróljunk. Egyszerűen akkor ott maradunk azon a vonalon, amin kell maradnunk. Úgyhogy csak bátorítani szeretnélek, hogyha, hogyha Isten ígért neked valamit, akkor ragaszkodj hozzá, mert abból áldás lesz. Ne, ne próbálj meg neki segíteni. hagyd, hogy, hogy ez így kimunkálódjon, ahogy mész előre az úton, ahogy mész az ő ígéretei felé. És hogyha, hogyha még ott úgy vagy, hogy semmilyen ígéretet nem kaptál Istentől, akkor, akkor imádkozz. Kérd Istent, hogy, hogy adjon ígéreteket az életedbe. Mert, mert Isten áldás akar lenni az életünkben. És, és ahhoz, hogy, hogy ő meg tudjon áldani, ahhoz, ugye ezt ez meg kell ígérnie, ahhoz, ahhoz, ahhoz tennie kell neki dolgokat hozzá is. És, és csak bátalítan szeretnélek, hogy, hogy hogy keresd Istent, és keresd az ő ígéreteit. Ez a könyv, ez, ez tele van Isten ígéreteivel, amik, amik mai napig ugyanúgy aktívan működnek az életünkben. Isten igéje, <kül> élő és ható, ez nem egy könyv, amit több ezer éve írtak, és azóta nem szólt senkihez. Ez a könyv, ami a mai napon is tud szólni hozzád, és és így háraszteni tudja rád az áldást, és, és Isten ígéreteit, úgyhogy, úgyhogy Bíz Istenben. És most imádkozok gyorsan. Mennyi, atyám, én csak hálás vagyok neked azért, hogy, hogy vannak ígéreteid, mindannyiunk életére nézve, a te ígéreteid azok, azok nem fognak eltűnni, Kérlek, hogy, hogy segíts abban, hogy, hogy, hogy tudjunk a cél fele haladni. Tudjunk az, a te áldásait felé haladni, és, és segíts, hogy ne térjünk le erről az útról. Segíts, hogy, hogy ott tudjunk maradni, és, és tényleg um, terát tudjunk tekinteni. A viharban csak téged lássunk, és csak terát figyeljünk. Amen. 고맙습니다. <웃음>